След неизменната проверка на готовността на училищата да посрещнат ученици след вакансията и след периода на нужните ремонти, към която ви направихме съпричастни в вчерашното издание на предаването, сега от сградите към човешкия фактор, застаряване на учителските кадри и недостиг на учители по определени предмети. Това е темата ни сега в Хоризонт Добъд в навечерието на учебната година. Добър ден, казвам на госпожа Лилия Тодорова, директор на 108 училище в София, която е на телефона. Здравейте! Здравейте! Казвам добър ден и на Мирена Петрова, старши специалист в екипа Стратегически партньорства на организацията, която работи за равен достъп до качество на образование заедно в час, която също така е била учител по български язик и литература в първата програма на организацията. Нека да кажа, тази първа програма успя да върне обратно в системата. Хора с образование в активна възраст, които обаче се бяха отляли и в други професии. Здравейте, госпожа Здравейте, Петрова! Здравейте, благодаря за покамата преди да влезем в същество, да ви попитам, буквално с мобазъм много кратък, бърз отговор от типа на да и не, как виждате този проблем? Проблем ли е все още застаряването на учителските кадри? Прави ли държавата достатъчно, за да се преодолее този проблем? Госпожо Тодорова, като директор на едно училище в София, какъв ще е вашия отговор? правят се необходимите постъпки. По-скоро бих казала и да и не, защото да, определено в училищата има вече колеги, които са в така пенсионна и пенсионна възраст, но имаме и доста млади колеги, които стартират началото на професионалния си път. Добре казвате и да и не. Госпожо Петрова, от вашата къмбърнария как изглежда този въпрос? Прави ли държавата достатъчно, за да преодолее проблема с застаряването? Радвам се, че има постъпки в тази посока, но все още не е нивото, което ни е необходимо. Все още не е това, което трябва да бъде. Сега искам да припомним откъде отново дойде темата за застаряването. Преди два дена от ефира на Българското национално радио научихте, научихме, че не достигат учителски кадри и че може да се очаква връщането на над 2500 вече пенсионирани учители обратно в системата на училищното образование. Застарява учителския състав, това каза пред нашата кореспондентка във Варна Янка Такева. Самата тя не сменяем председател на синдиката на българските учители от 30 години насам. Имаме голям недостиг от математици и от химици и биолози. Тази година някакто около 2500 пенсионери отново ще се върнат в образователната система. Тези колеги, които искат да вземат магистратура, математика, трябва да бъдат освободени от... ТАКСИТИ Обратно в студиото. Започваме вече по същество разговора с Мирана Петрова, старши специалист в екип Стратегически партньорства на Организацията заедно в час, и с Лилия Тодорова, директор на 108 училище в София. Първо към госпожа Тодорова, вие как се справяте с проблема учители, които трябва да се пенсионират, но които не можете да заместите с млади кадри? Ние сме изправени пред реален такъв проблем и думите на госпожа Такива разбира се има а, голяма истина. Аз и в момента търся учител по математика за своето училище и направя на началото на учебната година и даже нямаме и подадени кандидатури. А, така че това е реалната обстановка, а, но няма подадени кандидатури от страна на пенсионирани вече колеги. А Така че проблема е наистина много сериозен и много дълбок а, в тази посока. И това става в София, а, където да. вероятно е по-лесно да се намерят кадри в активна възраст, отколкото в а, а, някои населени места в страната. Така ами не, съм, не съм сигурна дали е така, защото пък София като столица предлага наистина повече възможности а, и различен избор а, за професионална насоченост, така че немалка част от завършващите, било магистратура, бакалавър или са диплом на квалификация за учителска правоспособност по някои от специалностите, имат и други възможности, които са или по-добре платени или предлагат по-добри условия на работа. Госпожо Петрова, какво от опита пък на организация, като заедно в част, може да се приложи към, ето, така очертания и описан добре проблем? Питам ви, защото в предишната програма, от която и вие сте била част, като учител по български язик и литература, имаше допълнителни обучения, допълнително финансиране за мотивация в училищната система обратно да се върнат кадри, които са се реализирали на практика в други професии. Сега пък, доколкото знам, новата програма на Заедно в час, програма училища за пример, отново има тези модули за обучение и подкрепа за училищни екипи. Всъщност, защо сега с увеличението на заплатите, като чели мотивацията на младите кадри, не е достатъчно, за да ги вкара обратно в учебната система. А, има няколко аспекта, които може да разгледаме. Първо, разбира се, е и престижа а, на самата професия, доколко е атрактивно, а, тъй като все още е доста по-атрактивно, ако човек, един млад човек каже, че работи, например, в IT-сферата, отколкото ако каже, а, че е учител, започвайки оттам. А, от друга страна, а, мислики за каква подкрепа получава един човек, който те първа а, започва своето развитие в а, професията, било то в учителска или в друга, а, но особено в учителската професия човек има нужда от а, едно много стабилно рамо, когато прохожда, а, тъй като дори той да е а, да, да е бил старателен в университета, когато е получил своята педагогическа правоспособност. Аз съм и личен такъв пример. А, динамиката в училище е много различна. А, трябва да има а, хора, които са с опит, а, които да посрещнат начинаещия специалист, да го въвеждат в професията, да го подкрепят активно. А не да му завиждат, че е млад и да го потискат на място, <laughs> да се обърнат към директорката на 108-о училище а, с а, точно този въпрос, а, дали атмосферата в а, едно конкретно училище може да демотивира младите хора, ако не се търсите някакви нови методи на управление, нов подход към тези училищни иерархии, които могат и да отблъснат един млад кадър. Вие сблъсквате ли се с нужда да решавате подобен проблем, госпожо Тодорова? Не, не, нямаме такъв. И мисля, че в по-голямата част от училищата и ръководствата, а и самите колеги приветстват а, новите младите хора, които искат да станат част от професията, а, стават им наставници, подпомагат ги, подкрепят ги. През цялото време аз го наблюдавам в своята институция, а и някога назад във времето, когато започвах работа, а, получих същата подкрепа. По-скоро това, може би, на което така, се сблъскат младите, новите учители, защото те не винаги са нали, току-що излезе от университета и след средно образование, а имаме вече доста опит с хора, които са работили няколко години друга работа и решават в един момент от живота си по някакви лични причини да се преквалифицират и да започнат работа в училище. По-скоро. Така към родителите е препратката, защото и сега за първи клас имах същата. Дилема на нали Вимасово искат утвърден учител с много години стаж и повече недоверие изтицват към младите хора, на което аз им казвам, че в крайна сметка всеки започва своя път от някъде, че ние този човек ще го подкрепим напълно, включително и в мое лице. За да може наясно сме, че точно тази една може би първа-втора година за новите хора в професията е много важно да се почувстват приети, да, да им се даде възможност да наберат сили и да останат в системата, а не, не обратното. Не да ги изплашим, да ги изгоним и след това да търсим следващите. Колко важно е да има млади директори с този въпрос се обръщам към а, а, госпожа Петрова от заедно в Час, защото това също променя средата, вероятно, да, разбира се. И това е едно естествено продължение, на... говоряки за кариерното развитие като мотиватор в професията. Разбира се, че е важно и един човек, когато започне работа като учител, трябва да знае и че една естествена следваща стъпка за него би била и развитието му като директор. Така че... Заплатите. До каква степен те са решаващ фактор за мотивацията? Защото ние знаем, че те се вдигнаха според анализатори на образователната система като цяло, даже при тяхното... При техните последни няколко вдигания, това ставаше непропорционално на преподавателите и кадрите във висшето образование. Нещо, което се коригира, както знаем, с корекции в държавния бю бюджет, включително до неодавна. Но достатъчна ли е тази финансова инвестиция в хора и в учители? А, да попитам отново госпожа Тодорова от 108 училище, директор на 108 училище. Да, чувствително е в последните години увеличението на заплатите и то има своето място в а, така повишаване на мотивацията и привличането на нови а, кадри в а, училище. А, но последните години на висока инфлация пък също дадоха своето отражение, и, и може би малко изоставаме, и връщайки се към думите и на госужа Такева, тя за тяга и още един проблем, и това е феминизацията на системата. А, наистина. За така мъжката половина, за громите на семейства. Тези доходи не са достатъчни, за да така да могат да разчитат на издръжката на семейството си. И наистина са малко мъжете, които избират да са в нашата професия, а това е важно и за колектива като такъв, но и за самите ученици. Това така че има какво да се направи. Да, което казват, Направено да? беше много. Ние не, ние го отчитаме но има и все още какво да се направи, защото виждаме раз в други браншове, сфери и професии и не мисля, че нашата работа е по-малко отговорна за да заслужава по-високо възнаграждение. Сега, този елемент, феминизация на професията, ние знаем много добре, че има много теоретични анализи за и изследвания за така наречената феминизация на бъдността там, където има ниско заплащане, виждаме предимно работещи жени. жени. Но и в медиите също е така. Обаче, да попитам, да попитам госпожа Петрова, която има опита на заедно в час. Всъщност, като погледнем обуче, обучителните модули, преминати от а, учители, а, през системата на заедно в час, какво е съотношението мъже-жени, най-грубо казано, не ви питам за много а, точни детайли, при нас също а, мога да кажа, да, може би имаме малко повече мъже, отколкото са в а, статистиката на образователната система, но да, също преобладават а, при нас дамите, а, но а, това, което виждаме а, също така, че а, има доста учители, а, ако, говорим за, ако говорим за мъже, които а, и обществено не са добре прияти, например, ако един мъж реши да стане начален учител. Тоест, тук отново трябва да помислим и малко по-широко и, да и за общественото мнение, и как гледа то на, и на отделните представители на професията, а не само на професията като цяло. Тези, как да кажем, невидими стереотипи, които обаче а, са част от а, публичното обществено мнение и водят до някакъв опит за неглижиране. Ако един мъж стане начален учител, да му казват начал учителка или нещо подобно, защото стереотипът е в друга посока. сблъсквате ли се вие с подобен проблем в 108 училище, госпожо Тодорова? Не, не сме се сблъсквали с подобен проблем. Има наистина в някои родители притеснения, но даже в повечето случаи децата наистина се радват, когато имат мъже преподаватели. И това е така, защото немалка част от семействата са така или се отлежат децата от един родител. И това също действа много, много добре на средата и на образователните резултати на учениците. В репортажа на колешката Даняла Стойнова от Варна чухме и предложението. Учители, които са с правоспособност да практикуват благодарение на завършване на бакалавърска степен, да могат без такси да правят магистратури по предметите, по които не достигат учители, математика, биология, химия. Това как ви звучи, госпожо Тодорова? Не съм сигурна дали добра мярка, но не съм сигурна дали точно това ще доведе до желания резултат до стимулирането на повече хора. А ако мога да споделя от опита си сега от лятото, от търсенето на именно специалисти в тази област и специално математици и информационни технологии. Имах опита с трима души, които ми споделиха. Те всъщност от един курс, който в момента завършват след дипломна квалификация и ми казаха, че потока им от 100 Човека. От 100 човека, трима от тях и още няколко а, са потърсили изобщо път към училището а, Даже ми споделиха по време на събеседванията че една голяма част от техните са студенти са казали, че изобщо нямат намерение дори да се пробват да влязат в училище, Те в групите си коментират, на нали? спал, се търси колега някой ще уходили uh, разменят си информация някой категорично са казали, въпреки че го учат в момента и че си плащат за това няма да влядат в училище. И тук не е само проблема с парите. А с какво? С какво? Атмосферата, казвате, нагласата на родителите, а, но какво друго? А... Ами, там са и най-високите очаквания, а и знаем, че им е най-трудно и на децата. А, ако мога да цитирам и думите така на една от кандидатките за учител по математика, каза, не искам всички да ме мразят. Математиката е като страшна област, да. нали, като предмет, който предмет Страшилища. Обръщам да. се отново към госпожа Петрова. Отзаедно в час това преодолява ли се и какво показва опита на заедно в час? Там какво правехте с учителите или бъдещите учители, които искаха да преподават математика, предметите Страшилища, математика, биология, химия? А, да, в допълнение на това, което каза а, госпожа Тодорова, има една статистика на Световната банка по поръка на Министерството на образованието и науката 2021 година. А, 75% от а, преподавателите, които започват а, своя път в училище, напускат до петата си година. Говорейки за заплащането, разбира се, това е една а, адекватна мярка, ние го приветстваме, но отново да спомена и за, и за тази подкрепа и за университетската подготовка, тъй като и госпожа Тодорова малко спомена какви са там настроенията. Трима от сто. Стряскаща статистика. Трима от сто, които правят магистратура, са готови да се насочат към... Преподавателска професия. Звучи страшно. Да, и много често а, виждаме а, учители, които са били в нашата програма Нов път в преподаването, а, които идват с педагогическа правоспособност, но те казват, аз не се чувствам достатъчно добре подготвен да вляза в училище. Имам желание да съм учител, искам да работя с деца, но аз не се чувствам готов, защото например те си изкарали стажа си в някое голямо училище в областен град, в университетския център, а след това те не са подготвени, да кажем, да отидат в динамиката на едно малко училище на село. А, не са се сблъсквали активно с ученици с специални образователни потребности или ученици, които не говорят добре български язик, т.е. Тук трябва да, да обърнем малко поглед и към университетската подготовка. Тоест обучение на учителски екипи на място в училищна среда, нещо, което пък сега Вие развивате като, а, като тема в заедно в час. Последен въпрос обаче и към а, двете. А, ще започна с директорката на 108 училище, но съм сигурна, че си го поставят и много други директори на училища в България. Въпросът ми е провокиран от най промени в Закона за предучилищното и училищното образование, заради възможната неяснота на тълкуването на тези поправки въведени а, по настояване на възраждане. Ако, например, имате Млад и качествен учител, примерно по математика, един от предметите, по които не достигат учители, който обаче не крие, че е гей, ще се освободите ли от него? Задавате ли си го този въпрос, въпреки че разбрахме от вас, госпожо Тодорове, че в момента търсите преподавател по математика, но вероятно подобен въпрос се ще изникне пред някой от вашите колеги-директори? Разбира се, имаме притеснения в тази посока. Имаме такъв случай, макар че нашите, все пак колегите са достатъчно интелигентни и не споделят до такава степен лични пристрастия, независимо от те дали са посока сексуална ориентация, политически пристрастия и така нататък. Ние гледаме да си вършим работата и сме отдадени на това. Вявайте ми, един учител няма време в училище за тези неща, натоварен от служебните си ангажименти, но само Искам преди да приключим разговор, да кажа, че нека не оставаме с впечатлението, че липсата на кадри е само при математици, биолози и химици. Такъв проблем стои при началните учители. Имаме проблем, същия проблем и при учителите по български език и литература, т.е. в различни, много голяма част от а, специал, специалностите. Но... Проблема наистина е общи. Той не е само в заплащането. Вярвайте ми, ние на ниво, че ще правим всичко възможно тези хора да се чувстват добре да ги задържим и да ги подкрепим, защото иначе изпадяме ситуацията преди 15 септември да нямаме ако, учители. Ако ви разбирам правилно, няма логика по която един директор се лиши от кадърен млад кадър заради неговата сексуална ориентация, независимо от поправките в закона, така ли? Да, и стига това да не влияе по никакъв начин на работата му с учениците. Ясно. И а, същия въпрос, който малко ще допълня и към госпожа Мирена Петрова от «Заедно в час», ако примерно се реализират намеренията на същата партия «Възраждане», Строго да ограничи всички физически лица, включително учители, които са получавали чуждо финансиране за квалификация, за обучение, за образование. Имат, примерно, магистратури в Съединените щати и в Великобритания. А, ще се откажете ли от тяхната експертиза в училищната система? Госпожо Тодорова, може би и вие да отговорите първо? Не, това е невъзможно. Няма как да... Светът е една голяма картина, част от която сме и ние, и ние би следвало да, да, да виждаме примера на колегите и сами да преценяваме каква част от него да внесем в собствената си система, но не можем да се изолираме. Това означава да се върнем преди 30 години и повече и повече назад. Преди 89-та година, така ли? Нещо да, такова ми, визирата. Да, защото да. както програмите е разъм, дават възможност. Ние да отидем да посетим чужди образователни системи и институции, да добием опит от колегите ни там. Така те идват при нас и също че полезен опит и практики от нашата образователна система. Така че това е един взаимен процес. И малко идва като темата за Хелоуин и Мартениците. Много обичаме да изпращаме на приятелите си в чужби на Мартеници. Послушай нашия празник, когато някой от нас, например, си украси дума, се стиква и казваме о, той не зачита българските традиции. Не, това е споделено. Добра е аналогията ви и същия въпрос към госпожа Мирана Петрова, старши специалист в екип стратегически партньорства на заедно в часа. Ако а, с а, законови поправки или пък с ново законодателство се ограничи възможността хора придобили квалификация учителска в чужди образователни системи с стипендии заради тяхното добро представяне там не могат да преподават в системата на средното образование в България. Какво ще означава това, ако се приеме подобен закон? Ще означава, че кризата в образованието от силна би стигнала до някакви катастрофални нива и както госпожа Тодорова каза, 2024 година сме в България, в Европа. Нека не се връщаме в едни времена 30 и повече години назад. Все пак винаги а, педагозите, учителите, образователните деятели в България винаги са били символ на прогрес, на търсене на обмяна а, на опит а и с други колеги, на предаване на своя опит, т.е тази динамика трябва да, се, трябва да се запази. Благодаря Ви. Мога ли да вне само едно последно решение, за да стане да, да, ясно? Само да кажа, че съм майка на три деца, две момчета и едно момиче. всички те са в образователната система. Браво, така, и че, това е пътя. А, да, аз съм истински заинтересована какво се случва с моите деца в училище и не съм извън темата и като родител. Така че аз също своите страхове и притеснения. Благодаря ви, Мирана Петрова, старши специалист в екип Стратегически партньорства на Заедно час и Лилия Тодорова, директор на 108-о училище в София.